Baip, haukten begiru anturatu dugu botsatxa peketa, beruzakko botsatxa peketa, alde zaharrean. Haukten e, goberri tasuna, ba, gure gain nachtu du, dugula e, bekaeko botsat aldea. Hauk e, talde bat gara, bak izue, mugitzen, gela e, piskat botsaren e, tradizioa, eta suspektu naian eskatzen, gara udalean, eskatzen, e, ba bean eh politikoan botoak egiteko ez gaurko lekutik kentzeko baizik eta urte osoan em, aukera emateko jendeari ba, entrenatzeko antrenatzeko botzetan e, eta ez galtzea e, ba beozahko baina en, hau e, ba, oidura... beraz hemen e, ai gara antolatzen 18 talde apuntatu dira horten banatu e, ditugu 6 taldetan ba 3 taldetan ba, eta biti ba, betzala e, finalek diak eta finala ba hori e, jaiegunean e. zera jolaztuko dira e, haugen e, zeha sailan lau talde e, puntatu dira eta aurten e, bezbeginan eginen dugu lehen e, hostialetan jolazten genituen haugen partida eta orain eginen dugu ba helduen e, partida baino lehen eh dute bakoitza bere egutegiarekin eta lona nahi dugu biskalata egurutzatzea bi bilanoldiak bai ahorrak eta bai helduak ba, zazpietakoa e, itxiko da biskaleen eta hoe ikusten alko ditu ahuak golasten e, eta baita hogek ikusten aldute gelditzen maila bizka bat helduak e, golaste e,